Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre iubirea de Dumnezeu. Unul dintre sfinți îndemna. Iubește-L pe Dumnezeu așa cum a poruncit El să fie iubit, iar nu așa cum socot să-L iubească visătorii care se amăgesc pe sine. Ascultarea e înaintea Domnului mai bună decât jertfa și supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor, a spus prorocul către împăratul israelitean, ce îndrăznise a aduce lui Dumnezeu jertfă neprincioasă. Voind a aduce lui Dumnezeu jertfa iubirii, nu aduce după bunul tău plac, sub înrăurire nechibzuită. adu cu smerenie, la vremea și în locul pe care le-a poruncit Domnul. Locul cel duhovnicesc, singurul în care ni s-a poruncit a aduce jertfele cele duhovnicești, este smerenia. Domnul a însemnat trăsăturile adevărate și vrednice de căzare ale celui ce iubește și ale celui care nu iubește. El a spus, de mă iubește cineva va păzi cuvântul meu, cel ce nu mă iubește nu păzește cuvintele mele. De vrei să deprinzi iubirea dumnezeiască, depărtează-te de orice fapte, cuvânt, cuget și simțire oprite de Evanghelie. Prin vrășmășia ta față de păcat, care e atât de urât, a tot Sfântului Dumnezeu, arată-ți și dovedește-ți dragostea către El. Vindecă neîntârziat prin pocăință, păcatele în care ți s-ar întâmpla să cazi din neputință. Cel mai bine e însă ca printr-o neslăbită luare aminte la sineți să nu-ți îngădui nici cea mai mică greșeală. Trebuie să cercetăm cu o sârdie Sfânta Evanghelie și poruncile Domnului, să le împlinim cu fapta, să prefacem virtuțile evanghelice în deprinderi și însușiri personale. Se cuvine celui ce iubește să plinească în tocmai voia celui pe care îl iubește. Iată, prorocul spune, „Iubita am poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, către toate poruncile tale m-am îndreptat și toată calea nedreptății am urât. Desăvârșirea iubirii stă în unire cu Dumnezeu. Sporirea în iubirii este împreunată cu o negrăită mângâiere, desfătare și luminare duhovnicească. La începutul nevoinței însă, ucenicul iubirii trebuie să poarte o luptă crâncenă cu sine însuși, cu firea sa adânc vătămată. Răul care a intrat prin cădere în firea noastră s-a făcut pentru ea o lege care luptă și se răzvătește împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva legii sfintei iubiri. Iubirea de Dumnezeu se întemeiază pe iubirea de aproapele. Atunci când se va șterge în tine ranchiuna, să știi că te-ai apropiat de iubire. Atunci când inima ta va fi umbrită de o pace sfântă, plină de har. Pentru întreaga omenire să știi chiar că ești la porțile iubirii. Aceste porți însă nu se deschid decât prin Duhul Sfânt. Iubirea de Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu în omul care s-a pregătit prin curăția inimii, a minții și a trupului pentru primirea acestui dar. După măsura treptei pregătirii este și treapta darului, pentru că Dumnezeu e drept judecător și în milostivirea sa. Iubirea de Dumnezeu e pe de-antregul duhovnicească. Ce e născut din duh, duh este. Ce e născut din trup, trup este. Iubirea trupească, născută fiind din trup și sânge, are însușiri materiale, stricăcioase. Este nestatornică și schimbătoare. Focul ei depinde în întregime de materie. Auzind din Sfânta Scriptură că Dumnezeul nostru este foc, că iubirea este foc și simțind în tine focul iubirii firești, să nu crezi că e vorba de unul și același foc. Nu, aceste focuri sunt potrivnice și se înnăbușe unul pe altul. Să slujim lui Dumnezeu după buna plăcere a Lui, cu evlavie și sfială, că Dumnezeul nostru este foc mistuitor.